Bago oh, kai. Okay. Iep bai, kaixo usti hoi. Ongiet horri Arabako Karkoherri bertso Bercho Txapelketako sa saiontara. Eta, taldeka jokatzen denez, ba. kontuan izan talde bakoitza, bertsolari ez gain, ba. gai jartzaile, epaile, grabatzaile eta laguntzaile ezberdin ez osatua dagola. Aurtengo txapelketan liga daude zuia lautada Arabako Herriosa Gasteiz eta Gasteizailaraldeko Liga. Eta liga bakoitzean niru talde daude. Gasteizailaraldeko ligan gurean altu altubepekoak, Gazteizko eguzkilore eta Gazteizko Omuñoko katuak arituko dira. Taldeenak taldeena den aurkagin ondoren, e saio gehien irabazten dituena ba eta berdintasuna balego guztira puntu gehien lortu duen taldea pasatuko da finalerdietara. Eta liga bakoitzetik ba talde bana pasako da. Eta, hau, ba, sorta kolektiboen bigarren lehiaketa da, eta jakingo duzuen bezala, bateko ba, ba, txapelketa honekin paraleloan edo, ba, sorta kolektiboen bigarren lehiaketa jokatuko da. Bertxo idatziak dira e, lehiaketa honen oinarria eta taldean kantatuko dira. Guztira hogeita lau talde, lau liga ezberri eta ba, sei liga guztira. Eta liga bakoitzetik, ba, talde bakar bat finalerdietara pasako da, Eta horregatik, ba, liga bakoitzaren azkenengo saioan emango da epaia. Eta hori, ba, lau talde pasako dira final erdietara. Eta lehen fase honetan, arituko diren e, taldeak, ba, beren herriari buruz edo arituko dira. Gaurkoa izango da lehenengoa. Eta besteri gabe, ba, lehenengo taldea gaztezko gaztetxeak.